Кажучи про дитинство, ми усвідомлюємо, десь там у глибокій криниці часу зберігається живодайна волога, із якої формується кров людини її життєва сутність. Мені справді здається, що я заглядаю зараз у глибоку криницю і в її мерехтливому оці, там, на самісінькому дні, бачу маленького чоловічка. Знаю, що той чоловічок — я, але це якийсь інший я, з іншою душею, іншим мозком Важко нам порозумітися одне з одним Я певен, якби моє дитинство було іншим Не було б і мене такого, яким я сьогодні взявся за оці свої спомени Припустимо, наша хата стояла б не край села Біля вітряка на крутому пагорбі, а в долині, серед інших сільських хат і ось уже могла б скластися зовсім інша життєва комбінація. Я в дитинстві не був би таким самотнім, не зазнав би стільки кривд від зграї сільських шибеників. У мене були б друзі, свій сопливий колектив. Відтак колектив дорослих. Я навчився б свою волю підкоряти його волі. А через колектив, як це всюди діється в СРСР, «Залізній волі держави». то я хочу сказати, Якісь маленькі, на перший погляд зовсім неістотні деталі, котрими обставлене на наше дитинство, здатні відіграти надзвичайно важливу роль у сформуванні людського характеру. Це схоже на джерело, що б'яз під скелі десь на вододілі. Сам собою, без стручання зовні, струмок породжений ним тече на південь, розпочинаючи якусь річку, що впадає до Чорного моря. Та якби його шлях заступив камінь, Прискотився з гори струмок, міг би повернути свій плин на північний схил гори, і тоді тут починалась би ріка, що впадає до Балтійського моря. Зовнішні обставини описувати легше, ніж духовне визрівання особи, оскільки зовнішнім обставинам я надаю важливого значення, прошу читача бути терпеливим щодо можливих зайвен в описові деталей. Є спокуса закинути авторові. Ти, мовляв, розкажи нам про головне у своєму житті. Деталі нас не цікавлять. Але як знати, що в твоєму житті є головним? Кам'яний вітряк, який був твоєю дитячою фортецею, чи вельми поважний орден, яким тебе цілком несподівано нагородив радянський уряд після 11 років в'язниць, концтаборів і сибірського заслання? Або скажімо, така деталь... Коли ми переїздили з Ковалівки до Юрівки, мій дружок, сірий кіт, вирвався з моїх рук і стрибнув із воза. Це було для мене велике горе. Я проплакав майже всю дорогу. Я не міг зрозуміти, чому він це зробив. Невже йому справді боляче, коли я кручу хвоста, мов руків'я шарманки? Так приходить досвід. Світ створено не лише для тебе особисто. Втративши годувальника, Наша сім'я виявилася найбіднішою в Юрівці. Як кажуть, ні кола, ні двора. По суті, надійними виявилися тільки стіни недобудованої хати. Вони були змуровані з білого каменю, схожого на крейду. Це все, що встиг побудувати мій батько в ті неспокійні роки, коли ніхто не знав, які війська прийдуть завтра, хто буде розстріляний, а хто задягне галифей, шкірянку. Що за неписаним законом тих часів означало Взяти владу в свої руки Пам'ятаю, як мати і Тетяна працювали серпами на болоті Звідки ночами було чути щось схоже на ревіння Це лякало сільських жінок А в нас, дітлахів, викликало цікавість Жінки обходили очеретіні хащі Бо їм було достеменно відомо Там оселилась нечиста сила Хлоп'ята намагалися підглянути Як вона ця сила виглядає проте нікому не вдавалося її побачити. Мабуть, то був таємничий болотний птах, якого називають бугаєм. Мати й Тетяна зв'язували очеретяні снопи, виносили на сухе. Відтак батько, це було ще при ньому, на рябій кобили перевозив їх на гору. Разом із Григорієм вони якось укрили хату, мабуть, доволі не вміло. Мати потім усе життя затикала дірки бур'яном, але стеля завжди була мокра. Батько замахнувся на великий будинок. Сяк так удалося обжити тільки його половину, а друга половина всередині біліла береговим камінням, привезеним з дінця. Доки був живий батько, поганенька очеретяна стріха і глиняна долівка вважалися тимчасовими.